означає «випадок», здебільшого сприятливий. Нагоди стріляти їй не трапилося, Шеремет. Або випадок, що зумов якусь дію. Ольга мала деякі дані підозрівати, що завадка шукає нагоди заговорити до неї. Вільде. А іменник «пригода» вказує на якусь подію, на якісь бувальці. Кожна «пригода» До мудрості дорога прислів'я. Або і на лихо раз сталася така пригода. Остапові зсунулась пов'язка з рани, і він ніяк не міг дати собі ради з нею, Коцюбинський. Від цього є вислови «стати пригоді», «стала пригода відповідники до російського бить бідє прийшло зашлонні «Ой на козаченьків, ой на запорізців» та пригоденька стала, історична дума. Іменник пригода може означати також потребу, користь. Годувала собі дочку для своєї пригоди, що принесла із криниці холодної води народна пісня, від чого є вислів «стати в пригоді». Не бий мене, чоловіче добрий, я тобі у великій пригоді стану. Тимто і у наведених на початку неправильних фразах треба було висловитися словник має стати в пригоді. Не випадало ще нагоди їздити. Наймити і найманці. Слово наймит означало колись певне соціальне поняття робітник що наймався працювати в заможного господаря. Наймед запріг коні поклав на віз кілька кавунів і динь, нечуй Левицький. Але воднораз його стали вживати в значенні запродинець, відступник, перекинчик, що за шмат гнилої ковбаси, як писав Шевченко, перекидався до ворожого табору. Ваші господарі наймити татарам, турецьким султанам, Шевченко. Згодом у переносному значенні з'явилось нове слово найманець. Не тільки чоловіки, а й жінки і підлітки брали активну участь у боротьбі проти німецько-фашистських окупантів та їх найманців. Гончар. У сучасній літературній мові слово «наймит» виступає в його буквальному соціальному значенні, а в значенні запродениця користується словом найманець. Накладна плата чи післяплата? У діловому листуванні трапляється читати: книжки надіслано накладною платою. Таку фразу може зрозуміти тільки той, хто знає російську мову, де є вислів «наложений платеж». Бо українською мовою плата, яку вносять після одерження на пошті замовленої речі, зветься «післяплатою». Тому і у наведеній фразі треба було написати «надіслано післяплатою». Недолік, хиба, вада… Огріх, прогріх, недоробок, ганжа, ганжа, ганж. Колись слово «недолік» мало далеко вуще значення, ніж тепер, коли воно вживається відповідно до російських «нідостаток», «нідочот», як це бачимо у таких фразах. У роботі рільничої бригади виявлено багато недоліків. Це оповідання захоплює і хвилює своїм змістом читача, але в ньому, на жаль, є багато стилістичних недоліків. Утворене від корення дієслова «лічити» у значенні «рахувати» і заперечної частки «недо», іменник «недолік» був синонімом слова «нестача». Під час ревізії каси виявлено «недолік» або «нестачу», на 575 кербонців – 21 копійку. Знов у коморі натрапили на недоліки. Не стає 15 кілограмів гречки і 32 кілограмів проса.